Se son të jebi Nuk në në E nuk është tu tani Nuk në në Ti me mëni me ty Kom s'ka me të faq Shpi me në kom e të afli Me fe e politik S'ka me të tish Me të son të femnën tone Pas na me të desh Ti e gangster i sëria O zëve që rritu në gjesh Ajo të notën me muren Me ty të kesh I që ati soj Hek vetat Ljeti atë halet Forja ti është ma e tëp Se pia ja që të qetë Unë e jëm nga fore Që hana grep ose Vet, bet Mere pasaportën, niki mena i shtetë <të> Pristina shumë e mirë, në Jork i kalli zetë zet, Zili nuk u dollë, pëtina shumë dzetë Dur nërë, sënë të kjena me mi Dur nërë, se nuk ështu mani Dur nërë, e beshdi dhe apet Nëse sënë të kemë sës nga me kolme të me Dur nërë, nëse sënë të jeti Dur nërë, e nuk ështu ta ni Dur nërë, ti me mështu Qo po do në me këtsy nuk po do në me fol Jënë zistu me të njën me hek Me ndonë butën e kindor Qëllin me hunti do në mi prek Se na vi me karanti Këtë natë me ku qo se ndrojmë Madhi bari e rakit E bojmë këtë migull e u qo Nëse sondë të jebi Njurnar, e nuk është tu tani Njurnar, ti me mundi me ty Komë ckanë me të paqëpilën, komë e të pe Ta mune du me pinive në dhe du mushtri një veti Mune shme këtë syve qka dole se pitën Pyti në hotel, i këmiri so karën Nuk im qa qi madhë po me sorë so kam dëzen Nuk i pasion e nuk jam si tjertë Vi me garantinë se cëllën ofertë Re me dur për pjetë Senet që i boj, po jo senet që i thom Si të mshillim diku vet, kiq senet i bon Rana nuk thom, ti kiq, rana ti ngon Mos ga bo me morte tira, pa më tirën telefon se i kom Dur në, son të kina me pi Dur në, se nuk ështu mani Dur në, edhe shdri dhe apet Nëse son të kem sosta, mi komet e me Dur në, nëse son të je pi Dur në, e nuk ështu tani Dur në, ti me muni me ty Spi në koma